На тарілках залишилися недоїдки. Офіціант якраз заходився прибирати посуд і замить сервірував стіл наново, виставивши шампанські, виноград, апельсини, якийсь чудернацький торт. Виключно жіночий, солодкий стіл, подумалося мені. Цілий день безперервних пошуків стомив, і єство вимагало поновити енергетичний запас. Я замовив пляшку білого портвейну, ескалоп та фірмовий м'ясний салат. Душа моя переповнювалася радістю. Ще пак. Розшукати в мільйонному місті незнайомих людей, маючи на руках лише їхні фотороботи, це трапляється нечасто. Я став уважно роздивлятися молодиків за сусіднім столиком, водночас намагаючись прислухатися до їх розмови. Обличчям до мене, Сидів молодий, років 20-25 чоловік, з густою русою шевелюрою, підстрижений під бокс, як називають цю стрижку в народі. Лице аскетичне, блідо-жовте, з глибокими ямками з обох боків підборіддя. Одягнений в легку світло-зелену спортивну куртку, бездоганно випрасувану білу сорочку з розстебнутим верхнім гудзиком і коміром, а викладеним поверх куртки. Очі глибоко посаджені, карі, з тонкими, немов вищепаними шнурками брів. Жовтий колір обличчя говорив про те, що у молодика явно не все гаразд з печінкою. А втім, я не лікар. На відміну від двох своїх товаришів, Аскет, як відразу назвав я про себе молодика з хворобливим обличчям, більше мовчав, час від часу потягуючи вино з фужера. Видно таки не жаліє чоловік печінки Аскет мав досить розвинену статуру І схоже колись займався боротьбою Про це засвідчували приплюснуті до голови вуха Як це буває у борців У профіль до мене сидів молодик Зовнішність якого видавали його боксерське минуле Зламаний ніс засвідчував Боксер отримував на ринзі не лише перемоги Це був чоловік років 30-ти з коротким волоссям піщаного кольору, загорілим майже квадратним обличчям і задирикуватим, нахабнуватим поглядом сірих холодних очей. «А я тобі кажу, з нього можна вибити більше!» долинула до мене фраза. Голос був різким, з владним відтінком. Чоловік, якому це було сказано, сидів до мене спиною. Мав фігуру рівнобедреної трапеції, Широкою основою догори, могутні плечі, яким було затісно в коричневій вітровці стоячим комірцем, високо підстрижена потилиця, цупкий кущ каштанового волосся. Однак ще від входу я упізнав першим саме цього, з тупим підборіддям здорова. Він був, мабуть, найнебезпечнішим з-поміж інших, мав велетенські покриті світлим волоссям руки. Трійця була ніби зумисне підібрана. Таким і особливих зусиль прикладати не треба. Зустрінуть у темному кутку і все, що попросять, віддаси. А, власне, я так і думав. Це бойовики, яких використовують для вибивання боргу чи рекету. Колишні спортсмени. Все до банальності традиційно. Тобі мало платять, глухувато мов здоровень. Нормально, сердився боксер. Але чому не взяти з нього більше? Ти бачив, з яким розмахом він веде діло? Для нього наш наїзд дурничка, він цих грошей навіть не помітить. Ти будеш робити все так, як скажу я, з погрозою мов здоровень. Коли б ти мені не був другом, я б тебе здав сорок шостому. Але ж ти цього не зробив криво усміхнувся боксер. «Ми порушуємо правила», неголосно сказав Аскет. «У вас починає говорити вино, а нас ще чекає робота». «І то правда», відразу згодився боксер. «Давайте краще вип'ємо шампанського». Офіціант приніс нарешті мені ескалоп, і я взявся за ніж та виделку. Тепер мені важливо було не випустити трійцю з-під нагляду, коли судити з того, як до них ставиться офіціант, бувають вони в коренях нерідко. Сьогодні мають виконати якесь завдання. Головний у них, очевидно, той, кого я на рік здорованем. От за ними почну стежити. Як доречно. Саме сьогодні Тренко зміг доставити мені автомашину. Переконаний, трійця моторизована і пішки за нею не вгониться. Ще з годину мої піднаглядні просиділи в ресторані. Очевидно, вбивали час. Нарешті, звіривши годинники, підвелися за столу. Про себе я відзначив. З офіціантом, на відміну від мене, вони не розрахувалися. Намагаючись не привертати уваги, вийшов слідом. Трійця мала у своєму розпорядженні новесеньке «Вольво». Моя шістка теж була непоганою автомашиною. Переслідування на автомобілі для мене було не в тому благополучно сівся на хвіст Вольво. Їхати довелося неподалік, в район Оболоні. Я дуже шкодував, що поруч зі мною не було інгі. Ще б там, в ресторані, можна було багато про що довідатися. Легкий осінній вітер за виграшки зривав пожовкли листя і гнав його асфальтованими вулицями Лтави. Останні теплі дні бабиного літа навивали Ностальгію за літом справжнім. Скоро, подумалися Тринкові, доведеться кутитися в кожушки і мерзнути в конторі. Опалювалася вона кепсько. Хтось неправильно підключив систему опалення. Батареї часто були холодними, бо гаряча вода в них майже не циркулювала. Доводилося влаштовувати їй відтік, штучну циркуляцію, випускаючи воду. Переробити систему все не доходили руки, та й коштів не вистачало. Ускладнювала справу і необхідність виконувати ці роботи в сусідніх боксах, де містилося пожежне депо. В Астреї його чекав гість. Секретарка представила його. Молодий чоловік шукає роботу, вирішив стати приватним детективом. Тренко відчинив двері кабінету і жестом запросив молодика увійти. Поки знімав плащ, поправляв зачіску, встиг в дзеркалі розглядіти кандидата в детективи. Нічого особливого. Спортивного вигляду двадцятирічний молодий чоловік. Симпатичний, з тонкими рисами, інтелектуальне обличчя. Русявий карвокій. — Ми не давали оголошення, — сказав Тренко, вмощуючись у кріслі. — Чому, ви думаєте, ніби нам потрібен детектив? — Я читаю газети, — посміхнувся гість. Не так давно у вашому агентстві застрелили працівника. Я подумав, вам потрібно буде його кимось замінити. Ви вважаєте, що зможете замінити досвідченого детектива? Ну, можливо, з часом. Але в мене є певний досвід і бажання. Чому вам не влаштуватися на роботу в міліцію, прокуратуру? Адже ви маєте юридичну освіту? Знаєте, ми беремо лише професіоналів колишніх військових, міліціонерів, працівників СБ, людей, котрі мають відповідну освіту і практику. Я знаю. Три роки тому я з відзнакою закінчив харківський юридичний, працював адвокатом.